Faptele Apostolilor, capitolul 7 și versetul 54 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și își crâșneau din dinți împotriva lui. Cuvântarea lui Ștefan a atins coarda cea mai sensibilă a acestor autorități religioase, a căror furie a rupt zăgazul urilor, care a început să se reverse într-un torent nebănuit. Ștefania am vinuit că au călcat legea lui Moise, ori ei pretindeau că sunt cunoscători ai legii și că sunt păzitorii ei. Din păzirea legii își făceau un punct de merit și de mândrie. Soborul era alcătuit numai din farisei, saduchei și cărturari, toți cu mari pretenții de păzitori ai legii. Aici, în lege sau doctrina, este punctul cel mai dureros pe care nu-l mai pot suporta conducătorii de religii și trecând îndată la reprimarea, într-o formă sau alta, a celor care îi contrazic prin înălțarea cuvântului lui Dumnezeu. Istoria are numeroase mărturii în privința aceasta. Ștefan era din altă împărăție, împărăția lui Hristos, iar soborul iudeilor era din alta, împărăția lumii. Naturile deosebite se resping. Ori o parte, ori alta este nimicită. Focul și apa când se întâlnesc se iau la luptă și unul din doi dispare. În versetul acesta, minciuna s-a năpustit asupra adevărului pentru că o tăia la inimă, dar tot ea a fost biruită, deși adevărul a fost trântit. Adevărul despre Domnul Isus, când îl spui cu foc stârnește mare împotrivire în mijlocul oamenilor religioși firești nu te teme însă, ești în mâna Domnului, slujitor al lui Hristos, fratele meu. Răutatea își bea singură cea mai mare parte din venin. Un înțelept spunea, dacă te-ai hotărât să iubești adevărul, nu mai aștepta să fii iubit. Scritorul francez Renard scria limpede. Faptul că adevărul scandalizează este fără îndoială unul din farmecele sale. Zice el mai departe, idei largi într-o minte îngustă. Adevărul nu poate fi verificat decât prin opoziție și obstacole, spune poetul indian Tagore. Iar poetul român Vlahuță arăta un mare adevăr prin cuvintele ce larg ar fi pământul dacă nu l-ar strâmta ura. Un om rău e nefericit chiar când e fericit. El nu se poate bucura de binele lui, nici de lumina adevărului, ci vrea întunericul minciunii și al intereselor sale. Bine zice un poet, Bezna e lumina liliecilor, lumina e bezna liliecilor și noaptea bufnițelor. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Paharul virtuților omului născut din nou, numai când este plin de, de peste el, atunci folosește celor din jur, spre viață și lumină. Paharul fără de legilor omului nenăscut din nou, neîntors la Dumnezeu, numai când se umple și dă peste el, răspândește suferință, întuneric și moarte pentru cei din preajma lui. Este deci un vârf al virtuților și un vârf al fără de legilor. Numai când vârful este atins, se revarsă peste semeni. Iudeii au răbdat vorbirea lui Ștefan până la un anumit cuvânt, care odată rostit, paharul urilor s-a umplut și a dat peste el, dezlănțuind fulgerele și trăznetele morții. Frații mei, să nu ne umple diavolul cu ale Lui, să ne lăsăm umpluți de Duhul Sfânt în fiecare zi, ca roada Lui să se reverse din noi spre semenii noștri. Versetul 55 Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava Lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta Lui Dumnezeu. Ca să-ți poți pironi ochii spre cer, trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Aceasta e condiția. Când ești plin de Duhul Sfânt, nimic din ființa ta nu se mai poate apleca spre pământ. Duhul Sfânt te ține drept cu fața spre cer. Sacul plin stă drept, spune proverbul. Altă poziție nu mai poate lua. Și-a pironit ochii spre cer ochii pironiți spre cer văd cu adevărat slava lui Dumnezeu și pe Domnul Isus stând în picioare pentru că numai acești ochi au lumină adevărată Ștefan avea nu numai ochii trupului pironiți spre cer, ci ochii credinței și ai dragostei față de Domnul Isus. ceea ce iubești ai necurmat înaintea ochilor în jurul tău poate să se cutremure pământul, poate să se înfurie marea lumii, tu rămâi liniștit privind cerul aceasta e credința adevărată, acesta e drumul ei pe pământ. Numai ochii pironiți spre cer nu mai pot privi spre cele ale pământului. A fi pironit înseamnă a fi bătut în piroane, fără putință de mișcare, așa ca Domnul Isus pe cruce. Când treci prin stări grele pe pământ, pironește ochii spre cer și nu vei mai simți greutatea încercării. Faptul că noi nu vedem totdeauna pe Domnul și adevărul Lui este numai din pricina că privim spre cele de jos și spre lucrurile religioase făcute de om. Un om al lui Dumnezeu spunea, adevărul înainte de orice, chiar dacă-l cu prețul suferinței, adevărul cu orice preț este mobilul cel mai mare al conștiințelor. Adevărat scria un filozof grec din vremurile noastre, numai din unghiul morții privești lumea cu obiectivitate, și numai când ignorezi moartea poți acționa liber. Concepția este pilotul caracterului, după cum caracterul se nutrește din concepție, spunea cineva. Concepția, felul de a vedea lucrurile, se naște dintr-o învățătură. Dacă învățătura Domnului Isus Hristos îți naște concepția, adică felul de a gândi și a vedea lucrurile, atunci ai un caracter sfânt și neclătinat în fața ispitelor și a plăcerilor firești a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Se zice că Domnul Iisus de aceea stătea în picioare la dreapta lui Dumnezeu ca să-i dea onorul primului său viteaz, care și-a adus viața o jertfă pe altarul Evangheliei și al împărăției lui Dumnezeu. Ori de câte ori vreun credincios se află în clipe grele, Domnul Iisus stă în picioare, adică își îndreaptă toată atenția spre ucenicul său ca să-l întărească. Frumoasă e lumina în sfânta-i arătare, Ea sine viața de har și sărbătoare. isus e lumina eternă măreață, În El e de plină iubire și viață. Iisus e lumina eternă mariață în El e de plină iubire și viață. Versetul 56 Și a zis, Iată văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cei din sobor își dădeau seama de înțelepciunea lui Ștefan, totuși ei scrișneau din dinți împotriva lui. Să nu ne mirăm, dar că vestea mântuirii adusă de Domnul Isus Hristos nu e primită de toți oamenii. Pentru unii ea aduce lumină și pace, dar pentru alții poate fi o mireasmă care duce la moarte. Și a zis, iată văd cerurile deschise. Să vorbești astfel, de parcă ar fi ultima propoziție care ți-ar fi permisă, spunea Canetti. Când vorbești despre ceruri și dumnezeirea de acolo, e cea mai frumoasă și mai necesară propoziție. Un pictor, fiind întrebat despre felul cum pictează, a spus Tabloul îmi iese bine numai dacă reușesc să prind cerul. O vorbă potrivită a spus și filozoful Nice Când te uiți îndelung într-un abis, Abisul se uită și el în tine. Noi schimbăm cuvântul abis cu cerul. Când te uiți spre ceruri cu credință, cerurile ți se deschid și vezi lucruri pe care cei de lângă tine nu le văd. Numai când cerurile sunt deschise, vezi adevărata poziție a Domnului Isus. îi vezi fața Lui. Dacă ești înviat din moartea păcatului, tu ești strămutat duhovnicește în locurile cerești în Hristos Isus, adică ai o stare de cer. De aceea poți vedea noi și noi ceruri deschise, iar pe fiul omului stând în picioare. Atunci înțelegi că el, felul lui de a fi, va sta în picioare oricât de mult s-ar împotrivi cei de pe pământ. Va sta în picioare în vecii vecilor, când despre cele de pe pământ nu se va mai aminti nimic, căci vor fi aruncate în marea uitării veșnice. Să ai curajul să mărturisești cerurile, starea de cer e mai mult decât să crezi în ceruri. Stările din cer nu se potrivesc cu stările de pe pământ, unde domnește păcatul și duhurile vrăjmașelui Dumnezeu, adică duhurile de partidă care despart făpturile lui Dumnezeu, duhurile de slavă de șartă și duhurile de minciună și rătăcire. Cerurile deschise Sunt mai multe ceruri. Ochii credinței și inima plină de Duhul Sfânt văd ceruri deschise, nu ceruri fizice, ci ceruri spirituale. În aceste ceruri poate fi văzut Dumnezeu, care este Duh, și Domnul Isus care de asemenea este Duh. Ștefan a văzut cu ochii credinței lucruri care nu se văd cu ochii trupului. Dreapta lui Dumnezeu Ștefan a văzut, deci, și pe Dumnezeu Tatăl. Când ești plin de Duhul Sfânt, vezi stări de cer nebănuite de mintea firească a omului. Moartea poate răpi trupul, dar lărgește vederea Duhului. În timp ce oamenii răi omorau pe Ștefan cu pietre, el nu mai vedea sala Soborului și nici pe judecătorii săi infuriați. El privea spre locașurile nesfârșite ale cerului cu mulțimea nenumărată de îngeri. El vedea pe Domnul pentru care murea. Când a căzut cea din urmă piatră pe trupul martirului, întristarea și durerea trecuseră. Slavit să fie Domnul! Versetul 57. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. Acolo era și marele preot în funcție și toți foștii mari preoți dinaintea lui. Preot este cuvânt de origine greacă și poate avea apropiere de cuvântul praus, adică blând și smerit. Așa era Domnul Isus. Citind versetul de mai sus și gândindu-ne la înțelesul cuvântului preot, pricepe mai ușor cât erau de preot cei din soborul de atunci. Nimic nu înfurie mai mult pe fiii minciunii ca bătaia razelor soarelui adevărului. Filozoful Hegel spunea, omul nu este altceva decât rezultatul actelor sale. Da, invidia și ura judecă fără judecată. Animalele de aceeași specie, spune un înțelept, nu se mănâncă precum oamenii. Adevărul nu e totdeauna comod, de aceea oamenii care nu vor să-l primească sunt părăsiți de toate facultățile minții sănătoase și nu mai pot judeca. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. Nu înseamnă că dacă îți astupi urechile vei schimba adevărul sau vei scăpa de judecata lui. Numai când îți astupi urechile față de glasul adevărului, te năpustești asupra lui ca să-l nimicești. Să veghem asupra urechilor, căci ori de câte ori le astupăm față de glasul adevărului, devenim prigonitorii lui. Din fața Evangheliei lui Dumnezeu pornesc totdeauna două drumuri, un drum care duce la coborârea ființei umane spre animal, la animalizarea omului și un drum sfânt care duce spre Dumnezeu, la divinizarea omului, adică asemănarea lui cu Dumnezeu, la unitatea cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. Aceste drumuri se împart de aici și de pe pământ și pornesc spre cele mai opuse direcții, spre animale feroce sau spre Dumnezeu. Depinde de noi cum ne manifestăm față de cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, care alcătuiau partea cea mai religioasă a întregului lor neam, ca să-și apere religia, nu mai aveau urec și inimă pentru înțelegerea adevărului, ci au început să răcnească, să urle ca fiarele. La starea aceasta duce Duhul de partidă pe om. Iudeii, în numele legii, în numele lui Dumnezeu, în numele templului și în numele tradiției, s-au năpustit asupra lui Ștefan ca să-l sfâșie. Dacă inima omului nu este stăpânită de Dumnezeu, de adevărul cuvântului său, atunci el devine o fiară pentru cei care nu sunt de partea lui. Nici o ură nu-i mai infocată ca ura religioasă. Fiți cu mare băgare de seamă, frații mei, cercetați-vă inima. Este ea stăpânită de Hristos? Frumoasă e lumina de adevăr și pace. Subrareza ei iubirea, divinul rod și-l coace. Isus e lumina eternă, Maria În el e de plină iubire și viață. Isus e lumina eternă, Maria în e de plina, și viață. Versetul 58 L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Triumful forței este un dezastru, spune un înțelept. Iar filozoful grec din vechime, Aristotel, scrie limpede, cel mai groaznic lucru este nedreptatea înzestrată cu arme. La vorbele lui Ștefan despre cerurile deschise și mai ales despre Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos, tot soborul, conducătorii religioși, n-au mai avut răbdare să se ducă la autoritățile romane ca să ceară aprobarea pentru judecarea lui și ca să pronunțe o sentință de condamnare la moarte, ci l-au omorât cu pietre. Totul s-a săvârșit la dogoarea celui mai mare foc al urii religioase. Adevărul nu omoară pe nimeni niciodată. Toate crimele amintite de istorie au fost săvârșite de pe terenul minciunii și al duhului de partidă. Câteva proverbe românești ne vor ajuta să înțelegem mai bine soarta adevărului în lumea minciunii și păcatului. Adevărul umblă cu capul spart. Spune adevărul că ți se sparge capul. Cine spune adevărul nu-și mai găsește loc. Vrei, vrăjmași, să-ți dobândești? Adevărul să grăiești. Față de animal, omul se află pe o treaptă cu mult mai jos când este vorba de ură, invidie și interes egoist. Cineva spunea, nici cel mai fioros animal nu și-a făcut încă cojoc și mănuși din piele de om. L-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. acesta e drumul urmașilor lui Hristos, al fiilor adevărului, târâți afară din cetate ca să fie uciși cu pietrele acuzelor în numele instituțiilor religioase. Dezbrăcați de toate hainele falsei neprihăniri, apărătorii zeloși ai religiei omoară pe mărturisitorii lui Hristos. Piatra cu care lovește este ultimul argument al celui care nu are dreptate, nu are adevărul. Adevărul nu aruncă niciodată cu pietre în nimeni. Cine lovește cu piatra și cu piatra limbii dă dovadă sigură că nu are de partea lui adevărul și dreptatea. Câteodată se întâmplă ca să fii târât de alții afară din cetate, să fii târât afară din partida religioasă în care te-ai născut sau în care ai intrat la începutul credinței. Nu te neliniști de lucrul acesta. de slavă lui Dumnezeu pentru această izbăvire și roagă-te pentru iertarea celor care aruncă cu pietre în tine. În felul acesta Dumnezeu vrea să te desăvârșească. Fericită este moartea pentru Domnul Isus, afară din cetate. El însuși a fost ucis în felul acesta. Domnul Isus era una cu Ștefan. Se identifica în mod particular cu el în clipa când prigonitorii lui, deci și Saul, au început să arunce cu pietre în el. Domnul Isus Hristos stătea în picioare în ceruri, iar acest lucru era o participare personală la suferința martorului său de pe pământ. Era un fel de cinstire pentru acest prim martir din biserica sa și era în această descoperire și un mijloc al Harului din ceruri, pentru ca el, Ștefan, să poată trece cu bine prin această încercare. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. În anul 1686 trăia într-un orășel din Franța un judecător numit Tessier, cunoscut ca un om credincios și sincer. Acesta a fost arestat pe neașteptate și dus la închisoare. A doua zi urma să fie spânzurat. Un preot catolic a căutat să-l conducă la catolicism. Tesier însă a rămas statornic în credința lui. Preotul catolic a rămas adânc mișcat de temeinicia a convingerilor acestui om. Dimineața călăul a venit să-și facă datoria. Poporul care era de față a rămas uimit de măreția care strălucea pe fața acelui osândit. El a murit strigând, Dumnezeule, tu mai ai mântuit! Câteva săptămâni după aceea un preot catolic se înfățișa la Berna la un pastor evanghelic cerând să fie primit în biserica evanghelică. Era același preot care condusese pe tesier la moarte. El istorise acum că fiecare cuvânt al martirului a rămas scris cu litere de foc în inima. Împotrivirea furtunoasă a vrăjmașilor lui Hristos poate să fie începutul unei întoarceri la Dumnezeu. De data aceasta murea un martor al lui Hristos, Ștefan, și din sămânța lui s-a născut un mare apostol al lui Hristos, Saul, Pavel de mai târziu. Minunat lucrează Dumnezeu. În timp ce Saul făcea prăpăd în biserică, o luptă grozavă se dădea în sufletul lui. Cuvântarea și moartea lui Ștefan l-au mișcat adânc. Acestea au fost primele pietre la cetatea vieții sale noi. Un gând duhovnicesc. Două chipuri care stau față în față, Saul și Ștefan, unul care își sfârșește drumul, celălalt care își începe drumul pe terenul adunării lui Dumnezeu. Privind alături pe Saul și pe Ștefan, înțelegem de unde ne-a scos harul lui Dumnezeu și unde ne-a dus harul lui Dumnezeu. În Saul înțelegem de unde, în Ștefan înțelegem până unde ne duce harul lui Dumnezeu. Frumoasă e de ei fețe, Căci fără ea de-a purul nu-i nicio frumusețe, Iisus e lumina eternă măreață, În El e deplina iubire și viață. Isus e lumina eternă măreată, în El e de plină iubire și viață. Versetul 59 Și aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Isuse, primește Duhul meu. Soborul înfuriat a scos pe Ștefan afară din cetate și acolo l-a omorât cu pietre, pentru ca sângele lui să nu întineze cetatea. Ce orbie, ce stare de păcat adâncă la acești conducători religioși! Sângele unui om care se jerfia pentru credința lui, întina cetatea, iar ura lor și crima pe care o să vârșeau, acestia nu întinau cetatea. Să ne dăm seama încă o dată de lucrarea pe care o face duhul de partidă. Și aruncau cu pietre în Ștefan. Nu mai fi minciuni aruncă cu pietre, fii adevărului aruncă cu pâine. Se pot deosebi ușor și unii și alții după ceea ce aruncă asupra lui. Să mori rugându-te, ce poate fi mai măreți? Și aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga. Ce stare înaltă este aceasta să te rogi în timp ce ești ucis cu pietre? Sunt multe feluri de pietre cu care te pot ucide oamenii din pricina adevărului Domnului Isus: clevetirea, ura, invidia, întemnițarea, desconsiderarea, etc. Și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Poate fi o asigurare mai sfântă și veșnică decât mâna Domnului Isus, ferice de cel care își încredințează soarta în mâna Domnului. Versetul 60 Apoi a îngenunchiat și a strigat cu tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a adormit. Culmea dragostei este să te rogi pentru iertarea celor care te bat jocoresc și ți iau viața. Este cea mai fericită moarte. Ștefan a semănat așa de bine cu Domnul Isus în toate privințele. Un înțelept chinez din vechime, mo scria Dragostea care face distincție între persoane este cauza tuturor relelor din lume. În consecință, ea este rea. Ștefani a iubit pe cei care îl omorau, de aceea s-a rugat pentru ei. Ce somn liniștit ai atunci când ți-a iertat vrăjmașii și te poți ruga pentru ei. Numai așa poți dormi în pace. Nu orice zbor e înălțare, nu orice cădere e prăbușire. Un înțelept spunea, Cine nu e gata să-și sacrifice lutul pentru biruința spiritului, nu e demn de titlul de om pe care și l-a însușit prin impostură și uzurpare. Ștefan este un frumos sfârșit de drum al credinței nascute din cer și care se întoarce în cer. Este un chip transformat după chipul Domnului Iisus Hristos. Aceasta e marea lucrare a Harului lui Dumnezeu pe care o face într-un om care s-a întors cu adevărat la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ștefan privea spre Domnul Isus. Așa să privim și noi în clipa morții, în lumea de dincolo, uitând ce este în jurul nostru și în apoia noastră. Să fim și noi siguri că în clipa morții, acela care a murit pentru noi și e viu acum, ne va duce la el acasă. Murind, Ștefan a oglindit pe Domnul Isus. Rugăciunea Domnului Isus pentru ucigașii săi este repetată de ucenicul care se roagă pentru cei ce ucit cu pietre. Astfel și în viață și în moarte să strălucească în noi curăția și blândețea, umilința și mărinimia Domnului nostru și să amintim și altora despre el. Murind, Ștefan s-a dus la Domnul Isus. Strălucirea feței sale n-a fost lumina soarelui care apune, ci razele dimineții când începe o zi nouă. Dacă trăim să trăim în Hristos, dacă murim să murim pentru Hristos, acesta e rostul nostru pe pământ. Marele istoric român Nicolae Iorga spunea frumos În cetatea dreptății tale poți fi ucis, învins însă nu. Fericitul Augustin spunea că Biserica lui Hristos a câștigat pe Saul din Tars prin rugăciunea lui Ștefan. Calvin de asemenea privește la iertarea de care a avut parte Saul ca la o mărturie că rugăciunea lui Ștefan a fost ascultată. Biserica a pierdut pe Ștefan, dar a câștigat pe Saul. Nu la întâmplare purta acest martor numele Ștefan, pentru că el a fost, în adevăr, prima piatră scumpă pe cununa Domnului Isus. Numele Ștefan înseamnă cunună, iar credincioșii sunt cununa Domnului. Iaret are, ea arătă-mi sine viața, pehar și sărbătoare. Isus e lumina de Maria, marea, în el e de plină iubire și viață. Isus e lumina, Eternă măreață, În el e de plină Iubire și viață. Frumoasă e lumina De adevăr și pace, Sub braza e iubirea Divinul rot și-l coace. Isus e lumina eternă, Maria În Jubire el e de plină, iubire și viață. Isus e lumina eternă, Maria În un el este plină, iubire și viață. Iisus în multe de ei fețe, Căci fără ea de nu-i nicio frumusețe. Isus e lumina eternă măreață, În El e deplină iubire și viață. Iisus e lumina eternă măreată, în El e de plină iubire și viață.